wa khayral hādī hādī Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umūri muhdathātuhā fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bidatin ḍalālah wa kulla ḍalālatin fin nāri wa ba'd walla izartan darsam fillemis falandroim Allahun azza wa jall eteli namon so ichata perietojm de ket dit dhelusim Allahun azza wa jall Që Allahu i ba detin e kësaj dite të ma dhe Allahu azzë o gjell nga ne të pranon Ata që s'kan mundësi të në shoshrojnë në këtë dit Lusim Allahu azzë o gjell Që dhe ta nga sevapët e kësaj dite Allahu azzë o gjell Most i largon dhe me të mirat e ati Allahu azzë o gjell ti begaton Së mund të tanë lusim Allahu azzë o gjell që Allahu të sharon Ne me emnin Allahu azzë o gjell Do t'ia ja kushtojm disa çaste librit Allahut Azza wa Jell, edhe pse e kisha parasisht të flas në një temë tjetër, mirë po nuk munda që ta kalojm librin e Allahut Azza wa Jell, do të keshpresu që Allahu Azza wa Jell të na bën sebë çetërin çallmi, vullnetin në shpirtat tan e të jetojm me fjalët e Allahut Azza wa Jell. A ka fjallë më të mirë se fjallë të Allahu të azzë o gjellë? Thotë për jamejri sallallahu alisallem, Kushtë të shiron që Allahu azzë o gjellë të adonë, Le të shikjonë sa më shumë në mushafë. Kështë të thotë për jamejri sallallahu alisallem, Paratë imam Ahmed ibn i Hanbeli, Edhepse edin të kurani kerimin për menç, Vinte muaj Ramazan, Im shel të libra të qerë dhe thënë të, Mirë se na erë dhe o muaj i Koranit E hapë të Koranikerimin dhe ledzon të Koranikerim E pas taj e pytën imam Ahmed i Mnihambelin dhe i than Ja imam, deris për deris ati e din Koranikerimin për menjë Pse për hapë Koranikerimin dhe po shiqon në ta Ndë gjoni vlezën se si të parë ton ishin të kujdeshëm që gjithë gjimëtyrat e të të marrin pjesë nëse vapë. Imam Ahmed i Mni Hambeli tha, si kur që gjuah, merë pjesë në lezimin e fjalëve të laut, azze o gjelë, kam dëshirë dhe sitë e mi, të marrin pjesë nëse vapë, pra të parë ton ishin të kujdeshëm, që gjithë gjimëtyrat e të të marrin pjesë nëse vapë, që dalin ditën e gjikimit dhe të i shëndritët rruga e gjennetit Allah të zdojel pra Allah u thotë në Koran i Kerim shëhru Ramadane ledhi unzile fihi l'Kur'an muaj Ramazanit a muaj në të cilën në të cilën zbriti Koran i Kerim val prej kun zbriti Koran i Kerim në muaj në Ramazan dikomente rëf këtja jeti Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas djali a jasa peng amerit sallallahu alaihi wasallam that Qurani Kerimi na muaj na Ramazan kas briten prej lauh mahfuzit prej regjistat kuruat fjal Allah tazajal na çellin e dunjas e pastaj gibril alaihi salam dalga dal merana nizet tra vite Ja ka zbrit për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam Ndërsa një koment të ditë thonë Allahu azze vajllë Kur ka thonë në ketë ajet shëhru ramadan Shëhru ramadan e ledhi unzile fi il-Quran Muaj ramazanit A në të cilin ka zbrit Kuran i Kerimi Kan thonë djetarët E ka pas për qëllim Allahu azze vajllë dhe ka thonë Muaj në Ramazan ka filo zbrit që e Korani Kerimit. Muaj Ramazan ashtë me pejsh gëlezër të ndërshëm, të Allahu azze o gjellë shumë. Letën dëgjojmë këtë hadith të pengë amerit sallallalli sallem, që të kuptojmë se Allahu azze o gjellë në muaj në Ramazan i ka zbrit të gjithë librat e ti. Pra Allahu azze o gjellë, si shëtë rësmetohet në këtë hadith që e kanë zirë imam tabaranih, Dhe Sheik Halboni Për këtë hadith thotë se hadithi Ashtë i mirë Pra ndër gjoni që ka thotë Për nga meri sallallar Natën e partë të Ramazanit Ji kanë zbrit fletushkat Ibrahimit a.s. Natën e gjasht Ramazanit Ka zbrit te vrati Musait a.s. Kjithashtu më thotë Për nga meri sallallar Në natën e tëremdhet Të Ramazanit Ka zbrit Injili E ka zbrit Isajt a.s. Natën e tëtëmdhet të Ramazanit Ka zbrit Zeburih Dawudit a.s. Dhe natën e njizet e kater Të muajt Ramazan E ka zbrit Kuran i Kerimi Për nga Merit a.s. Pra zbrit që e librëve që, pra që e lore Pra zbrit që e fjalëve të laut as dhe o dëllë Janë të lidhur angosht me muaj në Ramazan Ja jo vetëm kach Të ndëgjojmë këta didh të madh të pengamerit Allah Që në kanë zirë Ibni Abasi Ibni Abasi transmiton nga pengamerit Sallallahu aleyhi wasallem dhe thot Pengamerit Allah ka qenë gjithë nja bujar Më bujar Pengamerit Allah ka qenë në muaj në Ramazan Pra kur pengamerit Allah E ka shtri dorën, kur për nga mërja laut, ka dhonë ma shumë, ka dhonë për nga mërja laut në muaj, Ramazan. Thot, im një abasi, në këtë hadith për nga mërja laut në Ramazan, ishte ma bujarë se sa ernat që i bajnë në retë e shiutë. Se sa ernat që i bajnë retë e shiutë, që kanë nën kuptonë me këtë hadithë qka ka dasht me thonë Ibni Abbas, ko na ka përshkujt për nga merin, sallallahu alaihe sellem, lajda sër musiman, ti fort mirë e dynëse, kër të bere shi, shi u nuk i dalon arat, shi u i bjenë të gjith arat, dhe të ato që e miritojnë, dhe të ato që se miritojnë. Pra për nga meri Allah, në muajnë Ramazan, janë gjithë të dorën dhe jipte, edhe në nevojtarit fukarasë, Edhe pas anikot e ushtente të varfërit dhe u ishtën të dashamirë dhe u ishtën të pasanikot, ngasë pejgamberi Allahu ishte më bujar. Në veçanti tha ishte më bujar kur o takonte me Xhibrilin alayhisalatu wasalam. Ngasë Xhibrili tha ti do viet vinte dhe ja përsëriste Kur'anin e Kerimin pejgamberit alayhisalam. Provike Xhibril alayhisalam E kërësërit të kërën i kerimin me penga merin Allah Ibni Abasi me një transmitim në tregon dhe thot Qarë pjesë ditës apo të notës Vind të Gjibrili a.s. Dhe utakon të me penga merin Allah Dhe krejt atë që japat zbrit Ja japa përësërit të penga merin Allah Ibni Abasi tregon dhe thot se Gjibrili a.s. Në Ramazan vind të gjatë notës Pjesën e natës Vinë të Gjibrilë a.s. Dhe ja përsërit Të për nga merit Allah Korani Kerimin Gjdo vjetë ja përsërit Të nga një herë Vetëm vitin e fundit Ramazanit Të jetës të për nga merit Allah Ja përsëriti Gjibrilë a.s. Dihër Pra ja përsëriti Gjibrilë a.s. Korani Kerimin dihër Dhe tha për nga mërja laot, për shof që e gjeli mu kafru, nga se Gjibrili a.s. ma ka përserit kora një kerimin diher, pra tu plak apo dashem ti mi shtu veprat, apo mi paksu, pra tu plak të ishtu veprat dhe ma shumë, të lezu kora një kerim dhe ma shumë, në këtë formë dhe në këtë manier, i përmë gjanë për nga mërit të Allahut të I përnë gjanë për nga merit a.s.w. Pra në Ramazan, Ramazani është i lidhur me Kurani Kerimin, ko a jetët që përmenet Kurani Kerimi në këta jetët janë mbërëndësin e a jetëve të Ramazanit. Disa komendatorët Kurani Kerimit kanë thonë pëse Allahu Azza o gjellë, e ka përmen kora një kerimin në këtë vend, në mesin e ajetëve të agjerimit, si kur që Allah u ka deshtë me në thonë. Nëse juve vërtet, ju pengon puna, apo ju ka pengu të ngronurit dhe të pirit, gjatë qërë dhë muajve, ja pra Allah, ja kanë bon farzë Ramazonin, që të hani ma pak, që të pini ma pak, që të kurseni ma shumë, që mos të argjoni shumë, që të ju të kaloni muaj në Ramazan me ma pak hargjime pra dhe në muaj në Ramazan të punoni pak ma pak e të ledzoni kurani kerim ma shumë pra e kuptove përse Allah të ka bo farz agjerimin të ka bo Allah farz agjerimin që të ledzoj shkurani kerimin për të vetën tëone këta ditët e Ramazanit kaluan sa të ledzove fjallën e Allah ndërsa të partë tonë ishin shembol tira me e modhe që do moskë në Ramazan ato le dhe ishin kura një kerim vazhdimisht në Ramazan ishin të qoditëshëm transmitohet nga imam Ebu Hanifja në aman Ibni Thabiti nuk kalon të një Ramazan pa i këbohen gjashdhët hatën një hatë me gjatë ditës dhe një hatë me gjatë notës dhe imam Shafiju gjithashtu dhe imam Shafiju gjithashtu dhe imam Shafiju gjithashtu hatmet e imam shafiot nuk i bënd të jash namazit po gjashdhët hatme në Ramazan i bënd të në namaz Othman i bëni Afani ledhët të ndërshëm a e dini kush e ledzoj kuna një kerimin me një reqat transmitot me transmitimet të vërteta që dëshirojshin të bënshin hatme me një reqat tre njërz, tre bura na transmitot që e kanë pas model për nga merin e lau që e kanë bo hatë me meni dhe qatë kush janë këto tre burë i pari për atinve mo e men ashë Othman ibn Afani khalifje e tretë dhondri për nga merin e lau e ban të hatë me meni dhe qatë i diti për atinve ashtë imam i Taravive në kone Omeri e dini kush ka qenë imam në kone Omer ibn Khattabit i kapri musti mënve hrë Në gjamin e për nga mëri të lau Ja ka falë një më dhe treqate Ka qenë temi me dëriu Temi me dëriu Ash edhe njoni Prej atinve që ja maroj Mimberin për nga mëri të lau Temi me dëriu Ishtë aj prej që ardh prej Palestine Që i takon të fejë Se kryshterve Dhe pranoj islamin Temi me dëriu Ash një sahabi që e kapat dhe gjallin Me një shpelë prej shpelëve Temim e Dariu Ashtë një sahabi që Gjdo kush ka transmitu hadith Prej për nga mëritë Allah Vetëm një hadith për nga mëritë Allah E ka transmitu prej sahabë Kusha shaj? Temim e Dariu Temim e Dariu I tregoj për nga mëritë Allah Se e ka po dhe gjallin Me një shpelë për nga mëritë Allah I të bojë muslimant Dhe i tha Vëllavijim temim e dëriu Ma ka tregu diçka që ju pa ta tregu juve Ma herët Qka ka tregu ja Rasulë Allah Temim e dëriu Ja rëfejti Për nga meri Allah Pra e transmitoj për nga meri Allah Ndjarjen e temim e dëriu Në gjamin e ti Pra ki është i vetëmi hadith Që ka transmitu për nga meri sëllë Allah Nga temim e dëriu Ka transmitun nga të mime dëriu, për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, këtë hadith, hadithin e dëgjallit. Gjithashtu, nga transmitun për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Pra të mime dëriu, ishte i diti që e boni hatme me një reqatë. I treti prej atinve, ash imam Ebu Hanif. Ebu Hanifja e banë të hatme me një reqatë. Pra në aman ibn i thabiti, Allahu azdo o gjel e ngriti, nga se a jetoj me fjallën Allahu. Gjithashton lithë shmëria e Ramazanit me Kurani Kerimin, anshqe nga transmitot nga për nga meri sallallari sëllem, që tha për nga meri sallallari sëllem, a qërimi dhe Kurani Kerimi vinditën e gjikimit dhe ndërmjetësojnë për Ata që e kanë ledzu dhe kanë agjeru dhe polemizojnë para Allah Azze o gjellë për ato që e kanë ledzu kurani kerimin dhe ato që e kanë agjeru Ngritet kurani kerimi dhe thot Ja Rab, o Zoti ma, une jam aj që e kam lonen pa gjumë gjatë në otës Une kam dëshir që të ndërmjecojnë Përket që më ka ledzu gjatë notës dhe të bajnë shbanur të gjënetit Ngritë të të gjerimi dhe thotë, ja Arab O Zotë, unë e kam lonë të etur Unë e kam lonë në pangëlon dhe papi gjatë ditës Pra ndërmjecojnë përket Zotënin që të bajnë shbanur të gjënetit Thapë i amelë Allah Ndërmjecojnë dhe e bojnë banur të gjënetit Një transmitim thotë, e bojnë prej të parë dhe që hinë gjënëhetin Allah prazbriqe e kurani kerimit vë lezër të ndërshëm kriqe e kurani kerimit të lezër të ndërshëm ashtë një nimet i ma që vëllahi në gjatënatë dhe ditës me lezu fjallën Allah s'kena mundësi me falemdru Allah për këtë nimet dhe këtë begati që Allah azze o gjelë në ka dhon a nuk me afton vëllahi dashër Kër e dinë se për nga mërë e laot, hinin gjamin e ti dhe i tha Ebu Said el-Kudriut, ma kujton para se me dalë pijamis, ka me tregu me një hadith me vlerë. Kër dorë për nga mërë e laot pijamis, e kapi për dore Ebu Said el-Kudri, tha ja Rasul Allah, ma premtove ti, ma premtove që të më tregojsh, për një hadith ma tregonë. Ndë gjoni që ka i tha për nga mërë e laot, Tha për nga meri sallallahu alai sallam Tha është një surën kërani kërin surë Kërani kërin Kërë surën e ka emnin Kaptin e lëbakara Kushe merë kët kaptin Do të këtë bereqet Kushe lenë këtë surën Ka hikë preja ti bereqeti Dhe tha për nga meri sallallahu alai sallam Dhe s'keni mundësi asesi S'keni mundësi ju jo, Dhe s'keni mundësi ju që ta prishni ma gjin paketsur pasurën e bakaras magjistarë mos ju mashtrojnë jaheki ka të gjiva jaheki ka të gjine mos ju mashtrojnë se për nga meri Allah thotë pa kaptinën e lë bakara s'ka fuqi dhe s'ka mundësir që ma gjia të prishet pra kja vjallë Allah që Allah nëj ka lecu koran i kerim dhe ka thonë Allah në koran i kerim Walë qëdhë jësër në lë kurë anë lë i dheker Fëhelmi më dheker Ta për shifë në si që jë këna lecu Korani kerimit Edë mund të lecon arapi dhe i arapi Mund të manë në men Arapi dhe i arapi E manë në men fjallën e ndhaut plaku Dhe i riu A e dini vlezer Se krejt libre që e lorë Të vrati, ingjili, zë buri s'ka pos mundësimi majtë në men vetëm Allah në ka dalu o metin e Muhammedit sallallalli sallem që Allah gjokësat e tire i ka bon që ta majnë men fjallën e Allah për këtë arsi e na s'ke na mundësimi me falemdru Allah për këtë mirë që Allah as dhe o gjell e përmen atë filonin në mesin e me legve dhe thot apë e shifë një robin e tim që avequ dhe Mi lezën fjallët e bukrat mija që i kam zbrit Këto e ndhuratës e allaut as dhe o gjell Që allaut i adhuron atinve që e lezën fjallën e ti Pra dhe ato që e lezën fjallën e allaut janë dilloj Disa s'kanë problem në lezim Janë ata të mrekullu shumë në lezim E disa kanë vështërsi Pra mere këtë mishë dhe të për nga merit allaut O ti që ke vështërsi në lezimin e fjallëve të lau thot për jameri sallallahu ato që e lezojnë fjallën e lau të rjedhëshëm ato që e lezojnë fjallën e lau të rjedhëshëm janë me melakët ndërsa ato që e lezojnë fjallën e lau dhe kanë vështërsi i kanë dish probleme njapë se e lezojnë fjallën e lau njapë se mundohë njapë se e lezojnë fjallën e lau njapë për çka këse mundohen ato gjatë të lezuarit të fjalëve të allahu të zhojëllë. Thotë pejë Ameri sallallahu alai sallem, a lejkebi dhikri la i ta ala, pra miru me të përmendurit allahu dhe me lezimin e kurani kerimit, nga se nëse e lezën fjallën allahu, do të përmendesh në qi el, a shpirti i të që ngritet në qi el, dhe përmendesh përmir në tohë. Prape në Ameris sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë shembull dhe ka thonë shembli ati që lexon Kur'an dhe shembli ati që s lexon Kur'an asikur shembli të të vdekurit dhe të gjallit pra ai që s lexon Kur'an ka dhon pe Ameri Allahu tan sikur që ai anse vdekur janëi pra i neve thot zdi me lexo Kur'an mësoj ja për Ramazanin ka ardhe të mund të më mësosh po derisa ta mësojësh ndëgjë Kur'an Ka thonë për jammeri Allah Aj që e ndëgjon një fjal të Allah Allahu azze o gjell sevab. Sevab, Ja shkun një sevap Këtë sevap Ja vjetë fishon jaban dhejt E pastaj jaban shta qim Për një elif Shta qimë sevap Miljarder me sevap Për një dit Pra Allahu azze o gjell Të ka begatun nga se të don Ka thonë për jammeri Allah Qembli besimtarit që lezën Koran i Kerim a shemli si kur shemli qitrës apo portokallit erën e kënçme dhe shijen e mirë shemli besimtari që nuk lezën Koran a si kur shemli hurmës shijen e mirë nuk ka erë shemli munafikut që lezën Koran a si kur shemli dranda filit erën e kënçme Mirë po shiën e jëthë Shemli munafiko që s'ledzon kuran Asi kur shemli therës Shien e keqe dhe ere në keqe Pra pa erë dhe pa shië Pra le të jemi si portokallat Je të jemi si qitrat Të cilët kore lezojmë fjallën e lau Në ven e re e kënshme Në shëndrit Allahu azze o gjelë Në i ban të lumëtër Jetën tonë dhe Allahu azze o gjellë në ngritë, në parfimos, në përmendë lartë në qelë Ishte një sahabi qua i quaj tërë osejdim një hodejrë Pra ndë gjonim, vetëm këto disa i kam shkojqit Menzitim disa hadithet të shumta nbi vlerën e kurani kerimit Vlerën e kurani kerimit, thuaj se nuk ka gjohë që mundet të përshkujmë dhe të flasmi më vlerët e fjalëve të allahu, a nuk mi afton, të kontaktojsh direkt me allahu në azdhe o gjellë, të folsh me allahu në azdhe o gjellë, mirë po, laj dashën musliman, fjalë të allahu që janë për të vepru me ta, allahu janë letrat e allahu, që të parton gjatë notës i ledëzëshin, e gjatë ditës veprajshin me ta, ndë gjëj një shemblë, shemblë i cili për njënë atihë, I cili nuk i ledzon Fjallë të Allah Dhe nuk vepron me fjallë të Allah Ishte një prind Të cilit i u imponu Të shkon në gurbet E la bashkëshortën Grone vet me 3.000 në shtëpi Shkoj ki në gurbet Për të punu dhe për të fitu Atër e thmit në atë zaman Në atë kohë S'kishte telefon asë internet O mirëshin vesh me letra Dhe Osmo bashkëshortja e tij nana, nana e fëmijëve ia ja çuan fëmijët një letër babës ta konsultohen dhe ta lajmërojnë që ti dërgon një pjesë të hollave që ta çojnë nanën e tyre në spital. Edhe baba me nxitim e mor detsa Frank apo Mark dhe i shtini në zarf e shkoi ti letrën dhe ja dërgoi fëmijëve ar posterit e dera e morën letrën O gëzuan fmitë se baba ka që letër E putën letërën E parfimosën letërën Dhe lanë në raftër letërën Në nësë ju këtësot gjengja Kalonë dhe skanë tholla me qunë spital Vdes në ona Atërë o rritën fmitë O rritë dhe një vajza e babës Atërë e erë një njëri Për të kërku vajze në këti Për gru i qunë babës Të konsultohen me babën që ka po thot, a me jadhon vajzën a jo, baba, me nëzitim jashkujti një letër dhe i tha, mos ja jipnë ati, se aj, aj notët i kalon në përkafe të ndryshme, s'ka njeri matket se aj, pritën lajmë ar er poskerit e dera, e ar letra e babas, u gëzuan thmit, e putën letrën, e përqafun letrën, e parfimosën dhe ngrejtën në raft edhe ja dhën vajzën, ju bëgje e në mjeta, vajzës e ti, e pas taj gjali, ja dërgoj një letër, e pyti babën e ti, atë hinë bisnis, me filonin, që më ka dhën një ofert, atë bënsona në firman e ti, a jo, ja dërgojnë letër në babës vetë, baba ja këthej për gjijgjën dhe tha, mos u që që në me filonin, mos hinë atë punë se Allah ta ka bo haram, Sef hajrë në atëpun Pritën përgjigje Postjerit roket në derë Arë letrë e babës Edhe e përqafu anë letrën E pëthën letrën E përfimosën dhe ngrejten O pënsu në atëpun E të rrenë a i shoku i vetë Përnoj dhe dvite E gënjeu Jamur edhe fitimin gjerësën ati E trothoj dhe me të në papun Arë dita baba po vjen E përqafu anë babën Baba i një në shpi dhe po thot ku anona Thano o baba i dashur Ne tërë dërguam letër O konsultum me ti Talipëm të, të holla Mirë po nuk në dërgove Tha nuk jo ka arë letër për mu Tha po në ka arë Po prej dashnis të madhe E ke në molë letërën dhe kem i ngrejt Mjerit ju tha Ta kishi qelë zarfin Të hollat i ke një pas në ta Kua vajzë Ah, mëre babë thë mos me vërë vajzën e kemi martu me një haram, e kemi martu me një gjall, që ja ka bojgjë në mjetën, vajzës tonë, tha për e kanë, e kemi martu, tha e kemi martu me filonin, tha ju kam thonë, mos me martu, tha o babë të pitëm, mirë për së në këtheve për gjigje, tha nuk letra e ardhë lethër e ditë, tha o babë, në ardhë për në se ledhëm, në lethër në ngrejtëm, dhe vajzëm jadham, gjalli për e bëhë, të raskapitur të lodhër, edhe pa që me s'kam jetë të modhër, tha o t'ibira, asë në gjithë të najpun, tha o babë, tha në dërgum t'je, të pytëm a të pënsova, të pënsova me filonin, pu pënsova dhe dvetë me ta, më t'rathoj dhe më la në ru, tha t'kam thonë mësë shëqno me ta, tha t'kam thonë mësë pënsojnë atë pun, tha o babë, tha s'na ka arë për gjigje, tha s'ju erë letra e tret thë më ka arë letrë e tretë, apo se kemi ledzhu, pra për shifë një vlezër, nëse pasojat e mos ledzimit të letrëve, qka do me thonë këtë dunjohë, gjigje të qonë një letrë, të thërat në gjithë nuk delë, dhe ditën dhe tretën, dhe në të arrestojnë dhe shtimë borgë, e dhe ti për gjigje dhe thua, së më ka arë dhasë një a berë, pëse se ke ledzhu letrën në mrenin e zarfit, a ke drejtë të të ankosh për Pasivitetit tanë Përçkak neglijenësës tonë Përçkak lonjës e letrave Që të kanar Letrat e Allah të kanar Allah në ka tërhejt vëreqen Në ka mësu halalin Dhe në ka mësu haramin Në ka të regu Allah Që ka me bo dhe që ka mos me bo Në jëna ato që Korani kerimin e këna van Pastiren e kerit Në jëna ato që korani kerimin E këni nu në krijet sobës Amo kura një kerimi është përmalu të hapët Kura një kerimi është plunos Nga se nuk është hapër nga ne Do të në gjenjë edhe neve Qishë e gjithë atë familje Kor që i lezuan letrat E babasë të tire Qka do të nëndodhë neve Nëse ne nuk i lezhojmë Letrat e Allah ton Letrat e të dashurit ton Letrat e ati Qa ka deshë Qetë në shëfë banor të gjënetit Pra leti të ledzojmë letrët e Allah Leti ledzojmë mesajët e Allah Të bartë për kërani kërimin Që Allah të nëndëron Ose i dim në hudejr Ledzon të gjatëna të skoran Tha dhejrë sa ledzojsh në koran Hingëlloj kali Tha vazhdova të ledzoj Prapë kali hingëlloj Prapë të tënëher Tha të ufrika se gjalin tem Jahjen po më mbit Tha e mbilla kërani kërimin Tha e ngrita kokën Bikokën ti me kishë shripë një rej Në mesin e resë Kishte kandila që shëndriqshin Tha i reja filoj të ngritët Ungrit, ungrit, deri sa shkojnë në qel Ta nesërmen Tha i tregoa për nga merit Sallallahu alisallam dhe i thash Kështu, kështu më kandod Ja Rasullallah Tha për nga meri Allah Ja o sej A e din ato kandila kush kan qen Kan qen me lekat Qe kanar prej që elim Të ndëgjojnë fjallën Alloh Fa ja u sej Si kur të kishen zhvashdu Edhe gjatë ditës Melekët Në atë form do të kishin qëndru Që do të ki kishin pa dhe Dëshamirt e tu Melekët Melekët zbresin nga që elin Për të ndëgju fjallë të Alloh Azze o gjell Osman ibn e Afonin Pa atën fa ma i mir nga ne Aj është që le dzën Kora ni kerim Dhe jam son lezimin të qerve Ma shma i mirin nga ne Aj që jam son fjale në Allahu Dhe jam son të qerve Vlejtër të ndërshëm E pëtën për nga merin Allahu dhe i than Thur tha për nga meri sallallahu sallallahu Se Allahu ka rob të veçan Allahu ka rob të veçan Thanja Rasul Allah Kush janë rob të veçan të Allahu Që Allahu i ndëronë Dhe Allah i begaton me dhurata të veçanda Që ka tha për nga meri Allah Tha robë të veçanda Allah Janë ledhuësit dhe bartësit e koranikerimin Janë ato që e bartin Fjallën Allah të zhe o gjellë Nga tregon për nga meri Allah Robi Allah të korërin gjallët Ndite në gjikimit përsa dale Prejkëvarit E takon një njeri me njërë Me fitir të zbehur E takon dhe thot mirë se në ke ardhë Mirë se u rinjallë Thot apëm nje I përgjigjë dhe këthot nuk pot njo Thot unë e jam kurani kerimi E ka përdore E qënë para lau të zë o gjellë Dhe tha për nga meri sallallari sëllem I thuat ati o filan Krejt kanë vrapu mas biznisit të të tërë krej që janë morë me e të rektin e të të lumët dhe ti e morë me të rektin taon e dhe bizizin taon atër Allah azze o gjelë thah ja jep ati sundimin me dorën e gjaf ja jep për jetë shmarin me me gjëneqin Allah me dorën e majt dhe i vuat një kapel i thuat kapel e nderit kapel e nderit që anojnë në kok në ditën Kër njerëgjit janë lakurit E aj I not kapela ndërit Ka thonë për jamere Allah Vetëm një zbukurim I kapela së ndërit Shkëllqen ma shumë se shkëllqen dili Rezaton ma shumë se dili I vot kapela ndërit Veshët me petka E gjennetjet Që si një tis ka pasi petka Jo vetëm kaq Thotë Allah Kuj ka prinderit Kua e ka nënën dhe babën Athrone, bërë në këtu I veshin dhe prind e ti me tesha të gjënetit Prind i thë njafë O zot i madhë prej nga Këto pesha të bukra në i ke dhuru Thë nga se ju ja keni mësu Kura në i kerimin fmive tu Nga se ju jeni angazhu për fmite ju Nga se ju i keni quë Fmi të jujtë të amësojnë fjallën të ime Pra që ka kanë mi thonë ato që shpenzojnë Me amëso anglishtën fmive dhe vetë Andërse fjallën e Allah të zë o gjelësje kanë mëso Fjallën e kryusit Allah nuk e kanë mëso E buhanithja rahime Allah në thot Kushe ban hatme diher në motë motë së paku E ka la borgjin e kurani kerim A more në veshë që ishe lanë borgjën e kurani kerimit. Dihër në motë motë spaku, ta lezojsh fjallën e Allah, nëse s'mundë është, ta lezojsh të ndëgjojsh. Tash Allah në e ka lecu, në dëgjimin e kurani kerimit, nëse dojmë këto mjetë e moderne, të shvizzojmë për kajrën. E ke internetin, e ke mpetreshin, e ke të gjithë Allah u ti ka në nështru. Duke hecë, Do ke qenë në kërë Do ke qenë në dugonë të anë Do ke qenë në gruja Në kuzhinën e sajë Ngraci zakonisht Një pjesë të madhe të ditës Në mojnë e të shmuar të Ramazani të kalojnë kuzhinë Qka i pjengon atinëve Që të ashlojnë kura një kerimi dhe të ndëgjojnë Am të morin se va Gjatë dëgjimit Am të morin se va Gjatë pregaditje se iftarit Ta bojnë një jetë Par Allah që si cëllit që i ban iftar Prejushtimit të pregatitë në kushinën e saj I shkruat nga një dit Dhe të nëtartë familje zbojnë iftar I lumë të saj Nëse një jetin e ka të mirë Asa i shkuat një më dhe dit a qërim Nja jo dhe dhe qër Pra let dhe gjënë dhe kura një kerim Mostë të jetë ja ban gjij kura një kerimi me ta Në ditën e gjikimit Të ban pjesë Në ankesën e për nga mëritë Allah Ska për nga mëritë Allah Asë një ankesë Allah që ja ka bo përvecë se këtë ankesë A keni dëshirë me në ngumë Për ankesën e për nga mëritë Allah Kja është ankesën e për nga mëritë Allah Që e Allah Azze wa gjellë Ja ka paracitë Allah Qëka thotë? Wa kalër Rasul Thotë për nga mëritë Allah Në ditën e gjikimin Ja Rab O Zotima Inna kaumit të ka dhuha dhe l'Quran e mehgjura Populli ime ka praktisë fjallën ton Nje pjesë e umetit tim e ka lonë fjallën ton A ka turp më të madhë Se për nga meri Allah Anko të Allah Dhe thotë jarët O Zotë Populli ime ka lonë fjallën ton Thotë imam alusih Në komendin e kësaj fjallë Ankesa e për nga merit Allahot Më njerë mod pasish Dhe dënimi Allahot Zbret në bi gjitha ta Që e kanë braktis fjallën e Allahot Në bi gjitha ta Që e kanë lonë monësh Fjallën e Allahot Thotë Allahon kurani kërim O men aradan dhikri Fe inne lehu Ma isheten donka wanhshulu joum elqiyamati a'ma kush ebraktis fjalen time je do te ket me brenga apo dini tash pse çdo shtëpi ka telashe si çdo shtëpi emer kani numër telefonit te ndonjë fallxorit magjistarit se nusja a pap derra a pap baba a pap jali an pap kete an pap adipse an pap ngase Shpia është bo varë Shpia tonë I kemi shëndru në vërreza Thotë për nga mere lot Nga shtëpi që ka nuk ledzot Thjala lot Ajo shtëpi është varë Par ato kete lash Par ato kete lash Më të regon një vla një dashamir Ka qenë me një periudh me një gjuna Tha beson në hoqafenih Thambo Allahi dhëtë vite pas pendimit Më kanë shku deri sa shejtanët I kam qitë për shpijin Dhëtë vite me ra Nga se shejtanët kur hin shpi Maspari bin këlluq Qelin plët për pa esa Për këtë arsi e zbatë mirë kur gjanë Gjdo sen Loksuzet të ndryshme Skare ati dhe knajtësi Allah në suratu ta tu ka përgjit Ka thonë Po smallen fjalën time. Allahu Azza wa Jall, jashtapin po jetën e ati ja vajmet e lashë, me brenga, me lloj-lloj problem. Ditën e gjikimit, thari ngjalli të verbër, qor. Ka thon dietar. At qor Allahu ia ja qorron si të zemrës apo si të ballit. Ka thon Ibn Qayyim, Allahu ia ja qorron Dhe ja ka qaru si të zemrës në dunjoh Se ka pot të vërtetën Se ka në gjegë rrugën e pengamer A verbrun në dunjoh A mor Me diçka që ka qenë E damshme për të në dunjoh Dhe në kjerët Dikuj ju kanë dëshuru qëndë Të qerëve Ju ka dëshuru futbol Topi zbrast Në thërë me i Shkojnë Allahu azze o gjellë ja ka të shuru Pa e këshir o takmiçën ajësën banë gjumë Pa e mërë vesh A Barcelona fitoj a Brazili Ata gjumis e me Allah Në edhim se qdo sen ka hudud A më jo ka që me qelë dirë të zemrës Dhe me qërdu sintë e zemrës Mos me pa atë të cilën Allahu azze o gjelë të ka zbrit dhe qa është e dobishme Për ti që të ban jetën të lumë të ndunja dhe është e dobishme për ti në akhirat Dhe të i qëronë si të balit Se shaf u dhe në siratit Runa zonë ditën e gjikimit Allahu të rinjall i verber Pse i verber? Nga se Allahu si të tu S'ti ka dhonë me këshirë haramë S'te thua serialët me parcels ti ka dhon. Allahu subhaneh ve zel sik ti ka dhon çë fjalën e Allahut me lexu. Allahu azza ve zel sik ti ka dhon çë derën e xhamisë me xejt. Allahu subhaneh ve zel sik ti ka dhon çë baban tën me nderu. Allahu azza ve zel sik ti ka dhon çë rrugën e të mirave ti me pa. Allahu subhaneh ve zel sik ti ka dhon çë me blet rrugën e halalit barkin tanë me ngopë me halal, pra si ti ka dhonë, që fjallën Allahot me lezu, ku gjindë e shtihë, pra në fjallëve të Allahot të zogjëllë. Ke kujdes, mos të bajnë shpjesë në ankesën, e për nga merit, sallallahu aleyhu sallem, që në ditën e gjikimet, për nga merit, sallallahu aleyhu sallem, ankoat, pa ato që e kanë brektis, e kanë brektis me të ndëgjuar, e kanë brektis me të ndëgjuar, me të lexuar, e kanë braktisë me të vepruar, e kanë braktisë me të gjikuar, e kanë braktisë me kërkimin e shërimit. Nuk kërkojmë shërim në Kur'an e Kerim, kërkojmë shërim në derat e fallxhjorëve të ndritshëm, të cilët na jarason jetën tonë. Vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahu xhelozin, zilin, e ka bën haram, e ka bën të ndaluar Ka thon përpors xhelozia lejon ndyraste. Njëne prej atëve as nëse e shef në koishi që lezon gjatë natës në ditës, nëse e shef në xhamatli në safin e parë duke lexuar Kur'anin natën dhe ditën, ban me pas xhelozi, joçi ata me auretë ja të tij Kur'anin, po ban me pas lakmi çemo pas si e ai. Kto ban me pas xhelozi, jo me pas xhelozi. Pse filoni e ka boni dogon Pse filoni e ka maru një palat Pse filoni dhe filoni Ne me pas gjelozite Aj që lezon kuran Për nga mërja lau Naj ka leju që të kemi gjelozi Ndaj atinve Që e lezon gjëtë natës Dhe veprojnë me ta gjëtë ditës Thot më adhiv një qebeli Lezoni o vlezër kuran Para se dvene një dit Keni më përpich me lecu kuran Mirë po ambalësire në kurani kerimit Skeni me gjerë Skeni me gjerë nga se Ka thonë qimet Kini me pasit të deleve Pra kini muvesh Me lëkurat të ndryshme Mirë po zemrat e ujqve Pra zemrat nuk ja pranojnë fjallën e lau Fatë për nga merja lau Lezoni kuran paset ngritet kurani kerimi Ishte për nga merja lau Nja natë prej natëve Me shokët e ti dhe shiqojnë në qelë Dhe tha Më duket se ka ardh koha e ngritje se kura një kerimit Njani prej sahabëve që e qua i të rëzijat ibn i lubejt Tha ja Rasul Allah, koroni hik, koroni ngritët Edhe pse ke rëmsu për mënq Edhe pse jemi të elezuh Edhe pse jemi kemi registru në fletë dhe mushaf Tha nona të humbë ja zijat Ta kam konsideru prej ulemove të Medinës Kam mendu Se i e prej ulemove të Medinës Fa qëfar dobi e jaz i jad I soli, te vrati dhe ingjili Qifutove dhe kryshterve edhe pse E patën të regjistru Nuk vepruan me ta Qëfar dobi e patën Kryshtero dhe qifutat Edhe pse librot i kishin të regjistru Abdullaj Mesud i thëtë Ka mungrit koran i kerimin Kan mungrit njerëzin sabah Hafizët që e kan dit koran i kerimin Ka shku koran i kerimin Lezojnë një hajet As e lhamin zdi me lezo Shkojnë dhe i kapin musafët mule Tamsojnë me lhamin të, të bojmë namaz E hapin Fletët e bardhë As një shkrojnë koran i kerimin Adini kur vlezër Kër ndonë kjo të lashe Ki problem ndodh Kjo së prav ndodh Kër njërzit Të mësojnë fjallë të Allah Dhe mos të veprojnë me fjallë të Allah Asë në pasriu Pe ndëgjojt disa njërzë po thoin Se ne alhamdurillah E kam lecu e kam bo një hatme Asë një shkërojnë së më ka hik Fa i shkëreti nuk e dinë se Asni shkrojnë se ka ledzumë Pse ja hasënë lë basri ju Tha ledzimi kurani kerimit do me thonë Të punojsh me ta Nuk i thua të ledzim Ati ledzimi që ledzonë Edhe haron haladhi dhe haramin Tha e ledzonë dhe mësën kurani kerimin Krejtë së hik asni shkrojnë A asni shkrojnë se qëtë në vejpar Pa ata i bëni omeri Tha oju muslimanë A dini do një me ditë në Pra shokët e për nga meri të laot Kua e kena mësu fjallën e laot Tha e kena mësu të dobura Të cilët në mësojshin imonin Para kuronit Kër e mësojshmi imonin E pas taj e mësojshmi kuronin E mësojshmi kuronin E pas taj e mësojshmi halalin dhe haramin Nuk ka lojshmi në ditin a jetë Pa e mësu të parin a jetë Pa e qitë në vepër të pari në jetë Tha e mësoj shmi halalin dhe haramin Qish pë mësoj një elhamin Tha kër e mësum imonin E pas tëj e mësum koronin Allahu nështoj imonin Nështoj imonin Ta është të oburah Tha ju pë mësoni koronin Pa e mësu imonin Tha për atas po shif një dobi Për e mësimit koronin Pra le të jemi ne ato që e lezojmë Koran i Kerimin, e mësojmë Koran i Kerimin, dhe projmë me Koran i Kerimin, të krenomi me fjallën e Allah, që Allah më rekulli në kalon dhe ka thonë, gjdo për nga merit, Allah ja ka thonë mujizën e vetë, mu ma ka thonë Koran i Kerimin, dhe qdo mujizën kam baru ka vdek me vdekën e për nga merit, dhe të mujizja e për nga merit Allah, Mrekulia për nga mëri të laud, anështë gjallë nuk a vdek, me vdek e në për nga mëri të laud. Tha para ta, tha për nga mëri të laud, shpresoj të kemë gjemot në gjenet më shumë. E lusim ne, Allahun Azogel, të naband gjemot të mrekulisë për nga mëri të laud, të naband gjemot kërani kerimit. Lusim Allahun Azogel që kërani kerimit të nabëri neve. Mos tjet kuran e Karimit që na ndjek neve. Në e bu Musa Ashariu, i mledhja e Hafizut e Medinës, tha u um mledhen u banën 300. I tham, i thash, "O ju Hafiza, leximi dhe mësimi Kurani Kerimit, ose e apar juve, ose kundrajuve. Nëse Kurani Kerimi ju prim, lumit ju. Wallahi ka me ju xhunnat. Mos u bani prej atënve që Kurani Kerimi ju ndjek." Hikni prej Kur'anit të Kërimit, ditën e xhikimit, e ai u ngjek deri te have na xhenem. Lusim Allahun azza wa xjel Kur'anit të Kërimit na në prin neve. Mos te jet Kur'anit të Kërimit që na në ngjek neve. Lusim Allahun azza xjel, por këtë kohë të çmuar që e keni nda, që Allahu t'ju shpëblejë me të mirat e atij siç din ai dhe na këtë donjë dhe na xherat. Lusim Allahun azza xjel Qe Allahu të jetë i kënaqur me këtë fjalë. Lusem Allahun Azzaxhall që Allahu të na ringjallë vullnetin e lart që ta lexojmë fjalën e Allahut, të, Allah, të kënaqemi me fjalën e Allahut, të mësojmë përmend fjalën e Allahut, Allah, të mësojmë fëmijët ton fjalën e Allahut Azzaxhall, çan ditën kur të vetëmijës, ditën e ndarjes, të shohim xhairin në xheret dhe të jetë kuani kerimi shkak, të jemi banorët e xhenetit. Wa akuu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب ال